Moj sugovornik je Domagoj Šavor koordinator mreže Karlovačkih udruga u nezavisnoj kulturi Kao Operativa i predsjednik udruge Poluga. Evo znači ovako, možeš li nam za početak reći što je to Kao Operativa? Um, kao Operativa je mreža organizacija u nezavisnoj kulturi u Karlovcu koja se bavi pitanjima uvjeta za nezavisnu kulturu, kao što su financiranje, prostorni uvjeti i koja surađuje na nekakvoj programskoj razini. Ona okuplja znači, organizacije u nezavisnoj kulturi u tu jednu platformu, mrežu, koje zagovaraju sve te stvari, ali zapravo e, ima i, i jedan širi e, društveni e, kontekst i zato čak prikuplja još neke organizacije koje nisu nužno vezane uz nezavisnu kulturnu scenu, ali su, na primjer, vezane uz nekakve zagovaračke, javno-aktivističke stvari. Pa nešto više od godinu dana je prošlo donošenja pravilnika o radu, male scene Hradskog doma, pa možeš li reći kako ste zadovoljni organizacijom prostora? Pa po pitanju male scene, mislite kako sam zadovoljan ja osobno ili kao operativa kako je zadovoljan? Može i jedno i drugo. Pa iz moje osobne perspektive mala scena je trebala biti zamišljena kao klubski prostor, koncertni prostor, a... Ona se do sad nije, nije tako nekako ispostavila, obzirom da nema kontinuiranog programa, znači svaki vikend da postoji nekakav klubski program na koji su ljudi bili naviknuti dok je mala scena prije radila. Tako da iz mog, mog osobnog stajališta to je još daleko do neke razine koju bi tako prostor trebao imati. S druge strane, pravilnikom se... Se je reguliralo ove dosta stvari, on se ponovno nekako ažurirao i, i druga verzija pravilnika je usvojena i ona bi trebala olakšati korištenje e, samog prostora. No još uvijek taj sami prostor, to sad govorim ispred kooperative, operative, sami prostor ne zadovoljava sve potrebe u nezavisnoj kulturi čak i šire, jer prostor iako ima minimalne tehničke uvjete za prema zakonu, on zapravo nema minimalne tehničke uvjete prema organizatorima događanja. Problem je akustike, jedan od problema na koje se možda prije moglo gledati to pušenje u tom prostoru, a ne rješavanje drugog prostora unutar same zgrade gdje bi se moglo pušiti i sam je taj pravilnik i procedura nekima može biti malo kompliciranija. Isto sa strane upravljanja mi mislimo da to može biti puno, puno bolje, brže, dinamičnije. Koliko ima interesa za vaše projekte od strane građana Grada Karlovca? Da li imaju Karlovčani sluha za nezavisnu scenu? Pa evo, upravo smo u izradi jedne ankete koja će se dati građanima Grada Karlovca. Zapravo radimo istraživanje o potrebama nezavisne kulture, tu ćemo sigurno znati koliko zapravo građani imaju um, sluha, iako su to naša sama djelatnost se preklapa sa svim tim pitanjima koje se ponavljaju već godinama. Znači neki prostor za mlade, za kulturu, za ovaj drugi dio godine, znači zimski period, da svi nisu u tim nekakvim kafićima dalje. I ne znam, evo, možete bilo kojeg građana od mladog do starog pitati, uvijek će reći da treba u tom kontekstu biti kao nešto za mlade i za... Na ovom dvodnevnom treningu koji se održali nedavno u Hrvatskom domu, došlo su da ga zaključi kada je u Karlovcu potrebno uspostaviti i otvoriti društveno-kulturni centar. Je li to ostvarilo zapravo? u Kojem roku bi se to ostvarilo i što je sve potrebno za to? Pa to je jedan veliki, veliki proces za koji Karlovac ima dobre prostorne preduvjete i dobru situaciju po pitanju što postoji sada takva mreža, koja zapravo ispred civilnog društva, ispred Građana ima volju uh, ući u ta takav nekakav poduhvat, s druge strane potrebno je jako puno ove volje od i od donosijuca odluka i puno vremena koji će svi zapravo u taj cijeli proces koji neće opet doći preko noći, nego će trajati sigurno uh, jedan izistan broj godina, tako da... S jedne strane imamo superpoziciju, s druge strane treba ćemo jako puno ove ovaj, radi da se to ostvari, da od toga napravimo nešto što ima, znači svi da napravimo nešto što ima ve veći e, društveni značaj u Karlovcu i da se to tako prepozna, da je to prostor za, za svakoga, za, njegovu, e, za njegov boravak, za njegovu e, produkciju, izvođenje, slobodno vrijeme i, i, i sve, sve ostalo još što, što nam zapravo padne na pamet. A, Najbitnije u tome je da su svi uključeni, znači da postoji nekakav otvoreni dialog između uh, svih struktura, znači između uh, donosioca odluka, između civilnog društva i šireg građanstva. I za kraj možete li nam reći nešto o aktualnom projektu Making Space for Active Community? Pa... Obzirom da nisam iz organizacije koja provodi taj projekt, mogu reći da je to. Znači to provodi K Matrix. To je projekt ukratko mogu reći. Znači, projekt sa u partnerstvu sa Zrebačkom Zagrebačkim savezom operacija grad i pulskim savezom u Druga Znači Gdje se ide u tom smjeru educiranja zapravo svih sektora. o tome kako, kako voditi nekakav prostor, koje, koja bi bila njegova šira namjena i zapravo edukacija na sami za umrežavanje i tako slične stvari. Odrađen je jedan trening u Zagrebu gdje smo odslušali pa radionica, mislim, bio je jedan arhitekt, jedan gospodin iz Njemačke koji nam je, iz Berlina, koji nam je dao primjer ufa fabrike, jednog održivog modela upravljanja prostorom. I tako i sličnih praksi iz Hrvatske, a nedavno je bilo u, u hrvatskom domu, znači još jedan gospodin iz Belgije koji nam je pričao o nekakvom hibridnom modelu ustanova u kulturi koje zapravo nisu, nisu ni javne ustanove, nisu ni nekakve nezavisne nego zapravo kod njih nema. Ne, nema te razlike i Emina Višnjić je vodila iz radionicu ona dolazi iz Zagrebačkog pogona centar za nezavisnu kulturu i mlade i znači dala nam je najbolji primjer i najbliži primjer ovaj, nama koji je Pogon iz Zagreba, tako da smo mogli vidjeti kako zbilja to može ovaj, funkcionirati iz eh, naše prakse, iz nekakve strane prakse i eto eh, ne znam, nisam još sigurno što još do kraja ide u do kraja godinu u sklopu projekta, mislim da imamo još nekakve te networking i slične radionice. Hvala vam bolje.